Віктор Гюго. Собор Паризької Богоматері. Роман. Переклад з французької Петра Тернюка. Харків. Фоліо. 2007 рік. Собор Паризької Богоматері Віктора Гюго. Поезія та правда минувшини. Історичний роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» вийшов друком у Парижі 1831 року. На ту пору його автор вже був визнаним поетом, полум'яним захисником романтичного мистецтва, главою славнозвісного угрупування молодих французьких романтиків «Синакль». До нього входили, зокрема, Девіньї, де, де Сент-Беф, де Мюсе, Меріме, Готьє, Дюма та учасником їх запеклих боїв з прибічниками академічного класицизму в театрі. Впродовж свого тривалого життя у мистецтві могутній генії Віктора Гюго – 1802-1885 роки життя однаково масштабно і оригінально проявив себе у поезії живописні. Поетичний цикл «Орієнталії» і ліричні збірки, осінні листя, внутрішні голоси, промені та тіні. І інші політичний цикл «Кара» і філософський – грандіозні поетичні споруди споглядань та легенди віків. В історичному робані Собор Паризької Богомадрії є 93-й рік і прози соціального та морально-філософського звучання «Клод Ге», «Знедолані», «Трудівники моря» та інші. У драматургії «Маріон делорм, «Ернані», «Король Бавиця», «Рюї Блас» та теорії романтичного мистецтва, передмова до драми, кромбель та інші. А ще ж був Віктор Гюгё наділений неабияким хистом художника-графіка. Збереглося близько п'яти сотень гривів які свідчить про зрілість і самобутність його малярського таланту. Ім'я Югьо не раз зринало також посеред запальних політичних дискусій і катаклізмів його часу. І в молоді роки, коли він рішуче перейшов з табору роялістів на позиції республіканізму і в зрілості та зеніті літературної слави, коли він не менш рішуче пішов у вигнання, ставши у відкриту опозицію до режиму Наполеона Маленького, наділений духом непримиримого Ну, бійця, його не, міг, не раз міг говорити про себе так, як сказав за замовлу: Я пишу однією рукою, а борюся обома. Усе неспокійне, сповнене драматизму та боротьби життя в Франції 19 століття, відобразилося у творчості цього митця, проте, непересічність його особистості однаково сильно стверджувала себе як у справах суспільних, так і в особистому житті. В його долі сплелися трагедія втрати коханої доньки Леопольдіни та радощі дідуся. Чесноти Визيرцевого сім'янина на початку життя та щедроти відомого поціновувача жіноцтва у зрілі роки. Вибравши в себе історичний час і пристрасність особистих почуттів, загальнолюдський досвід різних епох і культур, творчість Віктора Гюго закономірно стала частиною світової скарбниці мистецтва. У себе на батьківщині Віктор Гюго вважається великим національним поетом. І вся його творча діяльність оцінюється передусім у цьому аспекті. За межами Франції, з різних причин, серед яких не останню роль відіграють труднощі поетичного перекладу, Гюго знають більше і читають як прозаїка. Саме така ситуація склалася й на вітчизняних теренах. В Україні він відомий перш за все як автор романів, а не поет хоча досить значна частка його поетичної спадщини перекладена. Серед перекладачів поезії Гюйго – Іван Франко, Лесі Українка, Олена Пчілка, Михайло Старицький, Павло Грабовський, Микола Бажан, Борис Тен, Максим Рильський, Микола Лукаш, Віктор Каптілу, Микола Терещенко. Проте у важному читачеві поетичний талант Віктора Гюйго відкривається і в прозових творах митця. Поетична піднесеність і багатство колориту собору Паризької Богоматері чудово ілюструють цю характерну рису художньої манера письменника, що позначена могутністю його творчої уяви та мистецького дару, бачення глибинної, символічної сутності життя, а також особливим вмінням живописати слово. Собор Паризької богоматері з'явився в ту пору, коли в Європі надзвичайного успіху набули історичні романи шотландського чарівника. Вальтера Скотта. Вони захоплювали читачів усіх верст та інтересів динамізмом і колористикою, змальованого в них життя, високим і заразом непатетичним зображенням мінливості людської долі і її обумовленості, часом і середовищем. Вони поволі виховували у них ту новітню культуру аналітичного читання й активного естетичного сприйняття, що стане важливим фактором ствердження нового реалістичного типу роману, у 19 столітті. Вальтер Скотт створив модель історичного роману, який синтезував роман та історіографію. Історіографія в той час була ще скоріше літературним жанром і мала переважно наративний характер, адже своє основне завдання історики вбачали в розповіді про події минулого та історичних діячів, а не у виведенні теоретичних закономірностей історичного процесу. Тодішня ж Романістика пов'язувалася виключно з вимислом, відтворенням вигаданих подій і персонажів. Самим терміном роман, від якого, до речі, пішов і романтизм, у 17-18 століттях позначали середньовічні романи, тобто ті довгі, часто віршовані оповіді, в яких описувалися чудесні пригоди мандрівних рицарів. Історичний роман склався на перетині цих оповідних форм поєднавши те, що було принциповою відмінністю між ними – орієнтацію на реальні події однієї та на вимисел іншої. Вивищуючись над достовірністю факту, історичний роман сягав правдивості мистецтва, йшов від голої фабульності анекдоту до ідеї історії. Це заклало широкі можливості для розвитку жанру історичного роману. Який став одним із провідних у 19 і ХХ століттях. Успіх у читачів романів Вальтера Скотта дав могутній імпульс творчим пошукам сучасних йому письменників. Лише у французькій літературі тієї пори історичний роман представлений значним діапазоном його різновидів, іноді виразно полі... полемічних до Вальтер моделі історичного роману. Маємо тут і дидактичний історичний роман Девіньї Сенмар 1826 року, який віддавав перевагу не історичній правдивості подій, описаних у романі, а моральним істинам, що, на його думку, книга мала відображати на прикладах доль визначених діячів історії. Маємо і звернення до історії як своєрідного, екзотичного та живописного тла для опису сповнених загадок і драматичності пригод у романах Готьє. «Капітан Фракас» – 1863 рік і «Меріме» – «Хроніка Царювання Карла IX» – 1829 рік, де королі, королеві та інші історичні особистості нарочато відсутні, відсунуті на другий план, а реалії історії подаються в коротких динамічних главах, не в розлогих описах, а через виразні деталі та жанрові замальовки епохи. Маємо ті пригодницькі романи Фелитони Дюма, «Три мушкетери» 1844 рік та інші, які позначили пік захоплення історичним романом у Франції, але водночас і тенденцію до виродження жанру в суто розважальну літературу, що творить романізовану історію. Маємо і романи Бальзака «Шуани» 1829 рік та Стендаля «Пармський монастир» 1839 рік в яких романтичний метод зображення історії стає підґрунтям для осягнення сучасності в її соціально-історичному аспекті. Нарешті маємо і цілком особливий зріз історичного археологічного роману, якому віддають щедру данину Готьє, роман Мумі, 1858 рік, та Флобер Саламбо, 1862 рік. Зі всією скрупульозністю та науковою етнографічною достовірністю, відтворюючи у своїх книгах образ далеких езотеричних епох Єгипту та древнього Карфагену. Особливою поетичністю та візіонерством авторських концепцій виділяється серед тогочасної історичної романістики Собор паризької богматери Віктора Гюго та Відьма 1862 року Жуля Мішле. Роман Гюго безумовно виявляється генетично спорідненим з Вальтер-Скоттівським романом. У контракті, який 1828 року підписує Гюго зі своїм видавцем, зазначається, що це має бути роман Аля мод де вальтер Скот. Проте в естетичному стильовому плані він і суттєво відрізняється від живописних, але сухуватих і інформативних творів шотландського майстра. Відмінність художньої манера його прозаїка відчувається вже у гані-ісландці 1823 року, що разом із Брюгом Жарлагалем 1820 до опрацьованих 1826 року позначає підхід його до історичного жанру і віддає щедру данину готичній традиції з її напівфантастичними героями та маловірогідними пригодами превалюванням чудернацької фантазії над точністю історичного факту. Вже часів роботи над ним молодий письменник писав у статті «Французька муза» 1823 року, що після живописного, але прозивичного роману Скотта залишається створити інший, прекрасніший і довершеніший роман, який буде водночас драмою і епопеєю живописним, але поетичним, реальним, але ідеальним, правдивим, але величним, ставить вставить Вальтера Скота в оправу Гомера. Дійсно, орієнтація на епічну велич гомерових творінь накладає деякий відбиток на історичний роман Гюго, як зрештою на більшість його зрілих творів. У соборі Паризької Богоматері виразно проглядає тенденція до універсального бачення цілої епохи, в даному випадку середньовіччя, яка на повну силу проявить себе у підсумкових творах Гюго – Охарактеризованому ним самим як сучасний Євангеліє Романі Знедолені та в епічному полотні поетичної збірки легенда віків, водночас у характері самої прози письменника закладені поряд із традиційними для тогочасної романної оповіді, лінійністю та поступальним викладом подій, властива поетичній мові схильність до ритмічних повторів, особлива значимість темпу оповіді експресивність викладу, а то й визначальна залежність образотворення від поетичних форм та ідей, далеких від ригористичного, ригористичного слідування принципам життєподібності. Виклад подій у романі Гюго здебільшого підпорядковується такому відкритому скотом методу картин, коли відтворюються лише кульмінаційні моменти описуваних подій. Відомий сучасний теоретик літератури та письменник Умберто Еко виділяє три способи оповіді про минуле. Романс, в якому минуле відіграє роль фону для розгортання таємничих і фатальних подій. Роман Плащата та шпаги», де історичне або частіше псевдоісторичне, також складає лише антураж для сюжетних пригод героїв, що діють відповідно до загальнолюдських мотивів. І, власне, історичний роман, де інтрига та герої переконливо вписані в історичний час, хоча може бути при цьому цілковито вигаданим письменником. І всі сюжетні періапертії визначаються історично обумовленою культурологічною та психологічною вмотивованістю. З цієї точки зору роман Гюго, очевидно, слід віднести до останнього типу. А проте стверджувати це однозначно неможливо. Адже у своєму романі французький письменник постійно має на оці і прояви загальнолюдського людського у сплитінні долі його героїв, що частково зумовлює появу у романі великої кількості мелодраматичних ситуацій. Особливої привабливості надає Собору і міфологічна тема Фатуму, і гротисковість демонічних деяких його персонажів, і особливий колорит далекого середньовіччя, що створює широкий простір, для гри багато уяви митця. Це свідчить про художню синтетичність Собору Паризької Богоматері, який дуже своєрідно поєднав у собі історичну достовірність із примхливою та могутньою поетичною фантазією прозаїка-романиста. Літературний авторитет Вальтера Скотта та чистолюбство молодого романтичного покоління звісно були не єдиними і навіть не головними чинниками розвитку квіту історичного роману у першій половині 19 століття. Вирішальними тут були самі відкриті романтичним генієм ідеї, мінливості всього сущого, історії як процесу змін, що характеризується своєрідністю форм людського існування, світоглядних уявлень і моральних норм. На кожному етапі цього неперервного розвитку та в кожному окремому локальному його варіанті. Людина в історії та суспільстві набула в осягненні романтиків певного парадоксального характеру, вільного творця, чинника та суб'єкта історичного процесу, водночас включено в нього як складова таких організмів вищого порядку, як людські маси, а то й дух народу чи дух історії. Все це надихало митців на відображення грандіозного у своїй всеохопності та перманентності процесу історичного поступу та пов'язаних з ним змін драматичної боротьби. Врахування історичного факту розмінювало Іраку з погляду митців на існування окремої особистості, збагачило відкриттям нових чинників людської діяльності. Важливу роль у ствердженні жанру історичного роману відіграла також популярна серед романтиків ідея ренесансу національного почуття, що виникала з таких універсальних передумов, як «Все теж», нововідкрите відчуття історизму і пов'язаний з ним пошук його коріння в минулому, яке так приваблювало романтичну уяву своєю не схожістю з теперішнім. Проте поряд із цим у кожній країні існували і власні побудники звернення до проблеми національної ідентичності. У Німеччині, наприклад, це відбувалося на тлі визвольної боротьби від наполеонівського поневолення, а у Франції – його визначала своєрідність суспільно-політичної ситуації періоду реставрації бурбонів та лепневого режиму, коли надія на процвітання держави пов'язувалася з поверненням її колишньої величі – часів абсолютизму та аристократичного правління. Проте на загал епохою, яка поставала джерелом екзальтації європейських романтиків, було середньовіччя. Згадати хоча б Айвенгу Скотта що сприймалося як пора позбавлення ненависної романтичному духу буржуазності. У Франції, наприклад, інтерес до середньовіччя безпосередньо пов'язується з поширенням тоді великою мірою завдяки легітимізму бажанням віднайти у змалюванні минулих епох ідеал, який потьмарив епоху просвітництва та її революційний тріумф. Середньовіччя було достатньо екзотичним і живописним, Давало щедрий матеріал для уяви та фантазії митців. З іншого боку, потрактовуючи мистецтво як вираження самого духу народу та епохи, вони зверталися до середньовічної тематики і її фольклорному варіанті, як світу подій, відображених у баладах та піснях, казках і легендах різних народів. Про те, як свідчить роман його середньовічна тематика, могла слугувати вирішенню інших цілей не виражати ностальгію за минулим і мрію про його повернення, а стверджувати ідеї поступальності в історії та допомагати будувати майбутнє. У Соборі Паризької Богоматері середньовічна тематика постачає його матеріал для висловлення поглядів на сучасність і такі нагальні тогочасні проблеми, як роль мас в історії чи морально-психологічна оцінка індивідуалізму сучасної епохи. нарізані проє що наразі проявляв свою негативну сторону, але в минулому був вирішальним фактом в історичному поступу та духовному розвитку особистості. Роман Гойго, таким чином поставши у цьому загальному контексті захоплення в вповні засвідчив непересічність таланту та характер тодішніх політичних поглядів свого творця як переважна більшість західноєвропейських мислителів ХІХ століття, його безумовно вірив у прогрес, поступальність історичного розвитку людства. І це переконання стало основною ідеологічною тезою роману, визначивши не лише відображення в ньому загальну концепцію історії, але й позначившись на роздумах письменника про долю людини та людства, культури та мистецтва, моралі та політики. У художньому плані воно знайшло адекватне відображення в драматичному сюжетіних колізій, що вібрали в себе і іманентну людському життю боротьбу протилежності і процес безперервного співіснування у ньому старого і нового і, незважаючи на трагічність розв'язки, віру автора в торжество справедливості, добра та досконалості. Значну роль у формуванні прогресивних переконань письменника відіграла тогочасна науково-теоретична думка. Його засвоює теорію суспільного прогресу, що її розвивали ліберальні історики періоду реставрації – Гізот, Єрі, Барант, Мін'є та інші. Згідно з якою суть історія полягає в безперервному розвитку та всезагальному удосконаленні, цьому універсальному закону підлягає усе. Проте прогрес суспільства – це передусім прогрес моральний вважає Налавайко. Отже, вирішальність морального фактору стає другою характерною рисою погляду на історію Віктора Гойго. У статті про Вальтера Скотта він визначає як найвищу заслугу шотландського романіста, виведену ним у прозовій творчості моральну філософію історії. Вона безпосередньо зумовлює і деякі особливості художньої репрезентації, минулого в історичних драмах і романах самого Гюго. Зазвичай історична правда факту у них підпорядкована логіці художнього вимислу, що несе певний етичний пафос автора. Тому добро і зло, носії позитивного та негативного, найчало в історичних творах його однозначно розділені. А їхні чесноти та вади часто представлені до краю гіперболізованого вигляді. Саме ж моральне розмежування часто виявляється наділеним конкретною соціально-політичною адресою. Так демократ Гіго постійно стверджує ідею про народ, народні маси, як здорову, як здорову основу нації наділену могутнім інстинктом істини, добра та справедливості. У соборі Паризької Богоматері ця ідея не лише декларується у спорної глиб... глибокодумності роздумах автора про логіку плину історії, але й втілюється у художні тканині тексту, де вихідці з середньовічного плебсу представляють епоху в більшій мірі, ніж видатні історичні діячі. Та однозначно викликають до себе, незважаючи на часто досить відчутну гротисковість їх змалювання, більше симпатії та співчуття, ніж останні. Власне, у романі задіяно кілька типів героїв. Це, перш за все, люди, переважно вигадані письменником особи, що відображають динаміку історичної доби, одуховлюють її і воднораз забезпечують зв'язок роману з контекстом загальнолюдського існування. Для цього його часто вдається до контрастних характеристик персонажів, що дозволяють йому поетично сполучати в своїй романі оповіді точність соціально-історичного малюнка з етико-психологічними роздубами про зрадливість долі та загадковість людської натури. Відчутно виокремлюються у романі і предмети, насамперед – «Паризький Нотр-Дам», та інші архітектурні будівлі середньовічного Парижа, що творять образ минулого в його матеріально пластичній виразності. Варто звернути увагу на такий тип романного героя, як людські маси, святковий натовп середньовічного Парижа, мешканців королівства Арго, Юрми Цікавих, що спостерігають за обрядом покаяння есміральди і тому подібне. Його по-різному змальовує їх то з іронією, що викриває брутальність, невігластво та забобоність плепсу, то з любов'ю та захопленням силою, що в ньому криється, то з натхненням митця у момент вільної гри уяви, але завжди з надзвичайною картинністю та монументальністю. Ця монументальність, втім, не веде до стати... статики і поєднується у романі з рухливістю, та динамічністю зображення, що вкупі з поетикою контрасту складає осердя художнього світу Гюго. Динаміка масових сцен у романі забезпечується вмілим володінням письменником колористикою зображення. Строкатість, барвистість натовпу, миттєві переходи від живописання громад до опису їх найдрібніших компонентів, якої-небудь особливо неординарної постаті чи чиїгось капелюха, красномовне відображення, Мінливості настрою мас, змалювання характерних для них переходів від тупої інертності до несподіваних спалахів пристрастей і тому подібне. Його часто вдається до методу загального художнього узагальнення, коли реальні обставини відображаються настільки згущеними фарбами, що прибирають під його пензлив симфонії. дає уся недоладність і несправедливість середньовічного судочинства. Ще більшою мірою ефект динамічності в романі завдячує вмінню митця компонувати малюнок у мобільні, майже кінематографічні картини. Варто згадати лише зображення пересування людських громад вулицями Парижа під час вибору «Папи-блазнів» чи сповнені драматичності сцену, зіткнення жаху та пориву в штурмі собору «Трюанами» якому неясне місячне освітлення надає фантастичної феєричності. Віктор Гюго любив підкреслити, що його історичні твори є легендами, де сюжети будуються не на реальних історичних подіях, а то й навіть не пов'язані з ними, тому що вони цілковито підпорядковані моральному уроку, який прагне подати своєму читачеві автору. Для цього максимально згущаються драматичні ситуації, що дозволяє досягти сильного емоційного ефекту і через це реалізувати дидактичні завдання твору. У соборі Паризької Богоматері цьому творі уяви, примхи та фантазії, як його характеризує сам автор, є чимало історичних маркерів – від постійних посилань та алюзій на реальні історичні факти до змалювання деяких історичних особистостей таких як король Луї XI чи королівський верховний суддя Тристан Самітник. Але вони не відіграють вирішальної ролі у формулюванні ідейно-художнього смісту цього твору, виступають у ньому лише епізодично. Особливий інтерес у цьому зв'язку викликають послідь короля Франції, яка з'являється в романі майже наприкінці, у п'ятому розділі 10-ї книги. Хоча до цього Луї XI вже поставав на сторінках роману у Блазинський і досить символічний для цього короля на подобі кума Туранжо, що цікавився алхімічними пошуками Клода Фроло. І хоча його поява вміло вписана в перебіг подій, виникає непевне відчуття її навмисності, схованих за нею полемічних цілей автора. А його є з, цим, є з чим полемізувати – як переконаний демократ, він вважає основним діячем історії народ, а не вождів і королів. Тому у своїй картині французького середньовіччя 15 століття відводить Луїв XI досить скромне місце. І як адепт романтичного мистецтва, його полемізує з класичністю традицією, що лише королям дозволяла репрезентувати високі людські страждання. Більше того, його роман також не вписується в вже сформовану традицію Вальтер-Скотівського історичного роману, що базувалася на паралельному розгортанні билистричної та історичної лінії, де останнє часто була пов'язана з діяльністю королів та інших видатних політичних діячів. Епізодична поява Лоїв го наприкінці роману сприймається як досить іронічна по відношенню до цього композиційного принципу. Полемічністю позначений і саме трактування його образу цього короля Луї XI виведений як один з головних героїв роману Вальтера Скота Квентін Дорвард 1823, де він постає у досить привабливій і постаті діяльного короля-організатора, збирача французьких земель, далекоглядного політика, що своєю мудрою, хоча й безжальною та підступною діяльністю забезпечував зміцнення абсолютизму Україні що став основою її економічного та культурного розвитку в майбутньому. В мемуарах офіційного історіографа Луїю XI Філіпа де Коміна цей володар також зображений як умілий політик, до того ж король простого народу. Але його змальовує Луїю XI зовсім іншим – хитрим і дріб'язковим, хижим і жорстоким. Бо як і дурним до смішного скупи, схожим на лиса, котрия, як відома з французького середньовічного епосу, славиться штукарством, жадібністю та підступністю. Цей король буржуа у потертому канзолі та фланелевих штанях скоріше провіщає відразливу корисливість і ницість буржуазної сучасності його, аніж втілює феодальний дух своєї доби. Втім, мабуть, це і є одним з проявів зауваженого письменником зв'язку часів. Вибір історичного матеріалу в Соборі Паризької Богоматері таким чином визначається кількома факторами – Першим є те, що його, будучи на той час вже переконаним республіканцем і демократом, дуже цікавився питаннями зародження ідеї демократизму, а також її історичного ствердження. Пізнє середньовіччя було якраз тією епохою, коли у строкатому паризькому натопі засівалися і зароджувалися ідеї, що дають урожай 1793 року. Тому зовсім не випадково на сторінках роману з'явилися фламандські посли – а панчішнік Копеноль – змальований раніше, ніж сам французький король. Другим фактором сюжетного вибору Гюго, як вже зазначалося, стала популярність середньовічної тематики у середовищі романтиків. Третім чинником сюжетної локалізації роману Гюго став інтерес учасників автора до проблеми збереження архітектурних пам'яток у Франції. Панівною на той час стає думка про те, що середньовічні будови є надбанням національної культури і тому потребують до себе особливо пильного ставлення. Окремою уваги у Франції надавали пам'яткам пізнього середньовіччя. адже готика у вітчизняній історії розглядалася як один з перших сукровенних і могутніх проявів національного духу. Тому такими палкими стануть трохи згодом тут дискусії з приводу діяльності відомого вченого реставратора та архітектора. Віоли, Віоли Ладюка, який уславився тим, що при реставрації середньовічних пам'яток дозволяв собі надзвичайну вільність по відношенню до первозданого вигляду будівлі. Не менш гучними були за часів його і дискусії навколо так званої чорної банди. Нею назвали земельних спекулянтів, які скуповували маєтки з біднілих аристократів, а згодом розпродавали їх частинами дрібним власникам що часто супроводжувалося руйнуванням феодальних замків і старовинних архітектурних будов, які знаходилися на цих землях. Його розцінював як наругу над національним багатством Франції, писав звинувачення вірші і полемізував з ліберальним публіцистом Полем Лу Луї Кур'є, який вважав, що процвітанню сучасної Франції більше слугують нові землевласники-селяни, які примножують разом із своїми державні багатствами. Аніж охоронці священних родових руїн. Полеміка з цього конкретного питання щоразу переносилася в площину логіки історичних змін, Сенсус сучасної цивілізації і по-своєму виявляла конфлікти між культурною і буржуазним прагматизмом, аристократичною і практичною свідоглядними орієнтаціями індивідуальні. У Ромені Гюгьо -Гю не раз сумом і грокотою зауважує пустку та руйнацію собору Паризької богоматері на початку 19 століття. Прагня звернути увагу співвітчизників на його сумну долю – отже було однією з причин вибору сюжету. Лише через 15 років після появи роману його все той же Віола Ле візьметься за реставрацію цієї архітектурної пам'ятки французького середньовіччя, що займе цілих 20 років – 1844-1864 роки. У Соборі Паризької Богоматері його визнав невідворотну загибель середньовічного монументального мистецтва, яка зумовлювалася в його потрактуванні епохальним переходом від цивілізації Соборів до цивілізації книг. Проте це зовсім не розглядалося письменником як занепад культури. Навпаки, він зауважив у ньому прояв прогресу, що супроводжується безумовними досягненнями, але й певними втратами драматизмом зростання нового на руїнах старого. Шлося також про закономірності історичного розвитку людства, де кожному етапу відповідає певний вид мистецтва. Ще 1827 року у передмові до драми Кромвель його висував досить наївну, але дуже характерну для його історичного чуття ідею про три стадії розвитку європейської цивілізації – первісну, античну та новітню, яким відповідають три основні види літератури – лірика, епоси, драма. Його захищав думку про те, що сучасний стан культурного розвитку людства найадекватніші, здатний відобразити саме драма, яку він розглядає не як жанрове поняття, а в значно ширшому розумінні, як мистецтво, що відображає життя у його русі, боротьбі, контрастності. До речі, зауважити, що навіть при створенні образу собору його щедро послуговується естетикою драматичності, змальовуючи його гармонію через драматичне співіснування готичного та романтичного начала у ньому. Сучасні мистецтвознавці також неодмінно звертають увагу на те, що динамічність, особлива ритмічність та драматичність виступають характерними рисами унікальної архітектури собору. В цілому концепція собору як кам'яної книги, що вібрала в себе кращі надбання середньовічної культури, цілком співзвучала діалектичним інтенціям письменника і, в свою чергу, засвідчує, його поетичне ставлення до світу, який він сприймає через нескінченну вервичку символів сповнених складності та неоднозначності. Згодом у Франції роздумів його про історичний і моральний зміст середньовічної архітектури відіграє помітну роль у складанні традиції сприйняття культового мистецтва не в його прямих, пов'язаних з релігійними віруваннями функціях, а в його суто естетичному культурному побудуванні. На початку ХХ століття відомий письменник-модерніст Марсель Пруст напише низку статей, які пізніше буде зібрано в есеїстичні добірки з патетичними заголовками «Пам'яті загиблих церков» та «Смерть соборів». Роман Лоран виступить з памфлетом на захист вівтарів. І тоді ще зовсім молодий і невідомий Жорж Батай оприлюднить книжечку «Собор Реймської Богоматері». Незважаючи на відмінність підходів і причини звернення до цієї проблематики, у Пруста – це занедбання релігійного мистецтва у Франції після прийняття наприкінці XIX століття закону про відділення церкви від держави і пов'язаного з ним закриття багатьох культових закладів. У Ролана та Батая – це спустошення та руйнація французьких церков, які принесла Перша світова війна. У них звучить схожа з думкою його загальна ідея необхідності захисту соборів як набутків національної культури, їхньої батьківщини та людства в цілому. Його представив готичний собор як єдине ціле, наділене величним, хоча й дещо неясним історіосовським сенсом. Він розглядав його як гігантське дзеркало науки душі та історії та найповніше мистецьке здійснення найбільшої мрії, до якої коли-небудь піднімалося людство. Але здавалось би чітко виражена ідеологічна теза про те, що на зміну всякій теократії приходить до демократії, яку його відчитує в історії створення та архітектурному стилі собору Паризької богоматрі, і яку намагається вивести у визначальну закономірність історичних процесів, при пильнішому розгляді постійне такої вже однозначно, адже мова йде про гармонійну цілість собору. Яку складає поєднання, а не конфлікт романського та готичного стилю, як і про єдину виражену в ній віру у Бога. Ідея синтетичності життя діалектичної взаємопов'язаності, його різноманітних форм уживається тут з естетикою поетичного гротеску. Це головна церква церква та, е, праматір серед найдавніших церков Парижа чимось подібне до химери. Вона має голову однієї церкви, кінцівки другої, тулуб третій і щось спільне з усіма. А також з метафізичними її провіденційними установками поета, його уявленнями про таємнічість сущу, що може виражатися лише мовою символів. Близьку його художньому мисленню ідею Провіденційності його віртуозно вичитував як у загальних образцах славнозвісного Паризького собору, так і в найдрібніших його деталях. Зовсім незначний графіті грецький напис «Анакх» фату – «Доля» на з його стін набуває у романі надзвичайної ваги і багатозначності. По суті, воно представляє весь сюжет роману, не лише несподівані криві його основного інтриги, але й саму концепцію людини в історії. Попри весь свій непохитний оптимізм, його осмислює роль історичних зрушень у житті окремої людини в образах античного фату. Очевидно, це виявляється ближчим його поетичному чуттю, ніж безумовна віра в позитивність історичного поступу. Саме драматичність боротьби зіткнення людини із собою і часом надає поетичного звучання роману Його. Історія бунтує у Клодові Фроло, вірує у дворі чудес, надягає маску кума Туранжо на короля Франції, грає іронічні ігри з поетом-філософом Гренгуаром і таке інше. Це протиборство, началь, закладається таким чином у самому тексті роману, де роздуми про прогрес і закономірності історії, зображення історично обумовлених типів героїв сплітаються зі сповненими фатальності історіями людських доль. У романах «Вартий Раскота» теж присутній певний драматизм історичних ситуацій. Драматизм людських доль, але особистість історія у нього сполучаючись все ж зберігають певну автономність, тоді як у його вони взаємовисвітлюються, вступаючи у чудернацькі та фанатальні конфлікти. Можливо, це є однією з причин характерної прозовості романів шотландця, у якого історія та доля героя розвиваються майже паралельно, щоби лише волею випадку іноді пересіктися. Це дозволяє головному герою Скота часто залишатися майже стороннім споглядачем історичних подій, тоді як у його він здебільшого переживає і репрезентує історію зсередини. Як Квазімоду, пісню середньовічні метаморфози Плепсу чи Клод Фролло, Втрату беззастережної віри у Бога зумовлено зростанням індивідуалізму серед інтелектуальної частини середньовічного люду. Істориком Гюго таким чином і тут проявляє себе як поетичний, а не аналітичний, як у Скота. Хоча, по-своєму, він формулює дуже точну, об'ємну, змістовну картину далекої історичної пори, у відтворенні живої плоті історичної епохи Гюго також виявляє себе. Скоріше поетом, ніж повістірем. У його романі досить значне місце відведене описом і відтворенню документально достовірних реалій життя середньовічного Парижа. Про що б не говорив письменник про трагікомічну ситуацію суду над Квазімодом чи інтелектуальні пошуки Клода Фроло про залізну донечку короля чи дзвонить собору Паризької богоматері, він завжди звертається до історичних свідчень паралели посилань. Але на відміну від вальтер Скотівської манери, зображенні історії засобами місцевого колориту, де матеріальна пластичність певної схеми певної епохи у певному локусі подається іноді через не менш живописні, ніж у французького письменника, але інформативно орієнтовані картини. У його барвистість і достовірність зображених картин життя є остаточною і не самодостатньою. Його художній геній щоразу прагне вписати їх як у загальний образ епохи, так і вплин історії в цілому. Щоразу за окремим їх характером відшукуючи загальний універсальний. Це надає його описам особливої завершості та глибини. Зображення своєрідного колориту історичної епохи подається у його здебільшого через два типи описів символічні, узагальнені, сповнені глибинного смислу, колиска Парижа, острів Сіте, собор паризької богоматері, Париж з височини пташиного польоту та жанрів. Барвисто-виразні, динамічні, що також по-своєму, наче зсередини, відтворюють сутність епохи. Вистава п'єси «Гренгуарен» та «Святоблазні» передають карнавальну сміхову її сторону, а «Замальовка паризьких кумась» Що показує свої подрузі з провінції, цікавинки свого міста, міщенську забонну побутову її суть, затворниця роландової башні та товариство молодих манірних дворянок, в оселі поважне вдови, де Гонделор'є, мешканці двору чудес і гвардійська королівська варта, зубускальна школярська браття та поважний париське Приво, оточення Луї, Французька та Типова Паризька звідниця утворюють пістрявий калейдоскоп соціальних груп середньовічної доби. Гревський майдан, кімната тортур у Палаці правосуддя, лабіринти Бастилії унаочують її судочинну систему, а прийом флармських послів чи заняття державними справами Луї 11 то її офіційне обличчя. Ці два типи описів взаємодоповнюють одне одні одних, дозволяючи автору бути вичерпно точним, але не нудним, переконливим, але не сухим, величним і масштабним у своїх умовиводах, але водночас наочним і доступним. Цікаво відмітити, що узагальнені риси в романі переважно подаються через архітектурну тематику, що логічно випливає з авторської концепції архітектури як мови середньовіччя. Проте вміщені у перших книгах роману обширні описи насичені величезною кількістю деталей, історичних екскурсів і професійної термінології. Звичайно, дещо утруднюють його читання. Вже згадуваний тут Умберто Еко, що свій перший роман «Ім'я Рози» 1980 року написав також про середньовіччя, потрактувавши його у властивому постмотернізму дусі гри, цитування іронії, у коментарях до нього зауважив, що й цілком свідомо розпочав його з досить складних і інтелектуально-орієнтовних описів, сприйняття яких потребує від читача і певної підготовки, і серйозного підходу до читання. Це дозволяє книзі знайти свого читача Івайсвера якого надалі автор винагороджує віртуозним і захоплюючим детективним сюжетом. Еко називається «Створенням читача», що, на його думку, є ознакою справжньої літератури і відрізняє її від розважальної літератури, яка лише потурає смакам публіки, але не формує їх. Щось подібне зустрічаємо і в романі Гюго. Можливо, на відміну від тверезого, діловитого та позбаленого багатьох властивих людям XIX століття ілюзій сучасного письменника Гюйо несвідомо свідомо лише слідуючи поетичним інстинктові, вдався до схожої композиці... композиційної схеми, але вона саме така, яку спроектував Еко. Собор Паризької богоматері відкривається дуже обширним, здійсненими у романтичному живописному дусі описами. У першій половині книги вони вводять паралельно до досить повільного консистуювання зав'язки романного конфлікту. Але по мірі того, як розгортається дія, описи відходять на другий план. І якщо надалі з'являються, то вже значно менше за розміром. В той час, як сюжетна колізія загострюється, її розвиток набирає швидкості у шаленому темпі прямують до свого завершення. Наприклад, опису Палацу правосуддя, з якого розпочинається роман, присвячено близько десятка сторінок а опису палацу Барбо, що зустрічаємо в останній 11-й книзі твору, відведено менше сторінки. До того ж, він вкладається в уста Безікі Гренгуара, що просторікує про палац, аби заповнити пустку та напруження, які супроводжує викрадення Есміральди Клодом Флоро. Тому якщо перший авторські розлоги і детальний опис має здебільшого об'єктивне, епічне звучання, то другий є експресивним, фрагментарним, і не стільки служить створенню образу історичної епохи, скільки нагнітає атмосферу перечуття близької трагічної розв'язки. Це, звичайно, типовим для романтичної естетики, проявом динамічності та емоційності художнього письма. Але водночас свідчить про поетичну школу Гюго-прозаїка. Поетична школа Гюго починається, позначається на характері самого художнього відтворення образів історії. Це сповнено значимості і гармонійного звучання проза. де зміст передається не лише в словесно-понятійному, але й у формальному вираженні через систему повторю, ритмічну організацію, образні паралелі й узагальнення, певну тональність оповіді, особливо для кожного окремого мотиву, певний асоціативний ряд ось топографія середньовічного Парижа. Вона відтворена через образні моделі острова Колиске Сіте тріць його найстаріших районів – сіте, університету та міста, кожному з яких автор підбирає відповідні метафоричні порівняння – корабля, суцільної брили, острова чи мурашника. Його накреслює і загальний план Парижа XV століття, що розширюючись не порушив основного принципу цього потрійного поділу і в XIX столітті. А далі, впродовж роману, неодноразово повертається до цих основних лейтмотивів, що обростають величезною кількістю топонів, географічних даних історичних посилань. А ось двір чудес один з найбільш колоритних образів середньовічного міста Гюйго, зображений не без дрібкій іронії, він є яскравим прикладом прозового варіанту живописної поезії Гюго де картини в дусі Жака Кало експресивні, кольорові та контрастні. Збудовані на грі світлотіні, супроводжуються звуковим орнаментуванням, поєднується з іронічним зображенням поневірянь бідолахи Гренгуара, а також з малюванням законів і звичаїв цього світу – волоцюг і дрібних злоч... злодійчуків. Акелію Клода Фроло його вже описують через порівняння з кімнатою Фауста на одному з островів Рембранта на одному з офортів Рембранта, що відразу ж надає картині певної тональності, поетичної цілісності, яку не здатні порушити ні суто інформативний перелік речей, що знаходяться в кімнаті, тим більше, що їх добір є досить екзотичним, ні історичні ні документальні екскурси. Художня уява його не втомлюється знаходити все нові і нові засоби створення поетичного образу епохи та обґрунтування їх історичної правдивості. Попри всю орієнтацію на документальну достовірність, масштабність, правдивість зображення ГЮГО залишається перш за все романтиком. Тому уява моделює у нього історичні ситуації більшою мірою, ніж факт, а історичні особистості постають, скоріше, маркерами епохи, аніж повнокровними її репрезентантами. Часто і власні описи фантазії він камуфлює сюжетними ситуаціями, використовуючи для цього деяких персонажів роману. Роль авторської маски відіграють у творі, зокрема, поет П'єр Гренгуар та школяр Жан Фроло. Їхня роль дала б досить відміни від функцій наскрізного героя споглядача Вальтер Скотівських романів, який там постає носієм суспільних етичних поглядів 19 століття, переконань самого автора. Тому він буває здебільшого лише стилізованим під старовину, а отже, досить умовним, позаісторичним і абсолютно позитивним героєм. У його герої-свідки, герої маски повністю вписані в реальний історичний психологічний контекст. І хоча їхня світоглядна позиція, де в, де в чому наближається до сучасної, скептицизм Грингуара чи самоіронія Жана співзвучить 19 століттю, ніж середньовіччю що дозволяє авторів вкладати в їхні оцінки подій близькі його власні позиції судження. Вони все ж залишаються цілком історично обумовленими і переважно подаються авторам в іронічному ключі. Така іронічність має кілька функцій. Суто поетологічну, тобто випливає з прагнення письменника пожвавити оповідь, надати їй більшої динамічності та життєвості, але також ідеологічно, тобто свідчить про властиву романтикам у цілому схильність уникати остаточних і безапеляційних суджень з будь-яких питань. Іронізуючи з Гренгуара та Жана де Мулена, Гюго деяким чином іронізує із власних спроб вивести чіткі закони історичного розвитку та людського буття, а можливо, із інтелектуальних надій реалізувати це знання в стихії історичного твердження. Втім, зазор, що існує між уявленнями про закономірності історичного поступу та стихією реального життя, по-своєму відображається на рівні фабули роману та його образної системи. В їх конструювання так само, як і в описах, вигадливо переплетена правдива достовірність з вигадкою і фантазією, реальні прототипи, факти з цілковито уявними ситуаціями. Драматичні колізії, кохання та пристрасти – так тісно поєднані з самим ходом історії, що їх неможливо розділити. Тому якщо Тому що в кожному герої водночас говорить історичне та суто людське. Про це красномовно свідчить образ архідиякона собору Паризької Богоматері Клода Фроло. В історичному плані доля Клода Фроло репрезентує драматичність характерних для 15 століття процесів вивільнення людської свідомості з-під влади застарілих світоглядних уявлень, сформованих церковною догмою середньовіччя. Проте це відображається письменником у площині суто людських страждань, героя через трагедію допитливого розуму, що зневіряється в набутих знаннях і болісно переживає зіткнення, прищеплених вихованням аскетичних правил поведінки з непереможною силою пристрасті. Неможливість повністю довіритися їй, ні, цілком її подолати приводить клода до одержимості та вкрай спотворених проявів почуттів. Перехід від тематики звільнення та торжества почуття до насильства та жорстокості, з якою грішний священник переслідує Есмеральду, прагнучи її знищити, засвідчує проникливість його психолога так само, як і багатство уяви його митця. А проте він не лише досліджує розірваність свідомості людини пізнього середньовіччя але її залежність від духу часу. В образі Клода Фроло поєднується розкріпащення почуттів і порив до знання зі звичкою до влади, сили та забобонів, носієм яких також є цей герой. Неоднозначність цього характеру, поєднання милосердя та жорстокості, в ньому відображається і в стосунках Клода Фроло з Квазімодо та Жаном Фроло. У розгортанні сюжету собору поступово на перший план висувається історія фатального і майже екстатичного кохання. Воно представлене у лінії кохання чотирьох чоловіків до однієї жінки – чарівної вуличної танцівниці Есмиральди. І постає у варіантах грішної любові муки Клода Фролдо, святої любові служіння потворного дзвонаря Квазімоду, смішної, невинної і зрештою несправжньої любові зачарування невдахи Гренгуара, фальшивої фарсової любові хтивості Феба де Шатопера, а також в образі сліпої любові мрії самої Есмеля Ральди до нікчемного красення офіцера. Така насиченість любовних пристрастей і емоцій у відірванні від сюжету констатації може видатися дещо надмірною. І вона почасти такою і є, що вказує на властиву романтизму схильність до гіперболізації, Драматизму і емоційної загостреності. Але вона часто, але вона настільки природно вписана у тканину роману, настільки виважено поєднана у кожній особистості з іншими визначальними для неї екзистенційними моральними, психологічними чи соціальними чинниками, що зовсім не порушує художньої гармонійності твору. Частково вона пояснюється цією важливістю, яку романтики відводили у людському житті емоційній сфері. Частково ж полягає як данина мело.